יכרסמנה חזיר מיער, וזיז שדי ירענה. אלוהים צבאות שוב נא, הבט משמים וראה, ופקד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימינך, ועל בן אימצת לך, שרופה ואש כשוחה, מגערת פניך יובדו. תהי ידך על איש ימינך, על בן אדם אימצת לך. ולא נסוג ממכה, תחיינו ובשמחה נקרא. אדוני אלוהים צבאות, השיבנו, האר פניך ונבשע.